No ei, Missä sä oot. Mitä? Ja missä sä oot. Mä oon just sporraapytäkillä menossa vasila-asemalla. Tuotteko mut siitä mukaan? Tuota, äh, ku mä oon nyt kallus ja mun pitäis lähtee tänään töihin. Tuli yhden. pois, pois sä heittää mut siihen? Ku mä Oikeli. en ehdi, ku mun pitäis lähtee suoraan tästä, näin. Mahdollisimman nopeasti. No heitä mut pikaseen, ongelikin. No, tota, hei, odotatko hetken, mun tulee toinen puhelu. Ja joo. Olette pidossa. No moi, ah, no, moi. Hei. no niin, mikä tilanne on? Joo, kyllä mä sain puhuttua sen joo. Sille, että mä, mä en mukaan No niin, hyvä homma. Eli tota niin, äh, tuutko tähän mullua vai? Joo, voisin mä kyllä varmaan tulla. Hyvä homma. Mulla on pari ylläriä tuossa ottaa. No niin, hieno <laughs> homma. Loistavuutta. Mä meen tästä nyt himaan, tu siihen sitten, niin nähdään. Joo, tähän jotain kivaa sitten. Alright, hyvä. Okay. Moi moi. No niin, moi. No, niin. no niin. Sorry, frendi soitti. No tässä. Ei mitään, vaan kyseli, mitä huomenna? Joo. No. Silleen, mutta tota noin niin, että mä joudun lähteä töihin, niin... Mä en sit tiedä, eihinkö mä tänään näkee Joo. Mut tota, huomenna? Ei mitään haju. Joo. Sä oot noin outo. Hä? Sä olet noin outo. Miten mä oon outo? Jaa. En tiedä. Ei, ei se mitään. No joo. nyt sittenkin yrittää peruttaa se työvuoro? Ihan mitä haluat? Mikä on ihan mitä haluat? Niin. <tuh> Sehän mitä tykkään. No mikä sulla Hup. nyt on? Eihmikkiä Ei oo jo ihan varma, että Anna on menossa töihin tänään? Jonii! Kenenkaan mä nyt käskystävän? Anna on salanen rakastaja Joo Tinkanen, ennöt sitä päivää Oletko kuullut koskaan siitä, miltä tuntuu ihmistä kun pilapuhelu iskee? ikävältä <tos> Sori, hanin, mä hei, hei. Nyt. Nyt. Nyt. Korvauksena tästä, niin me melkein aina tehdään semmoinen homma, että sä koukkaat kyllä Jonin kyytiin. <tos> <tos>